Kefalín ležel na ošetřovně a bolestně hekal. Sotva vnímal, že místností ustavičně přechází patřičně na zlobený poručík Troník. Vy jste mě zklamal, Kefalíne, hřímal politruk a nejen mě, neboč i soudru a velitele a vlastně všechen pracující lid. Ve chvíli, kdy jste se měl projevit jako svazák a agitátor, roty jste se ožral tak, že jsem něco podobného ještě nezadil. Uvědoměte si vůbec soudru, že jste poblil celá kasárna? Kefalín těžce zavrtěl hlavou, neuvědomoval si zřejmě vůbec nic. Takhle se přece nedají řešit krizové situace, Kefalín. A kdo jedná neuváženě nahrává nepříteli? Obratě se pro poučení do historie. Za Marie Terezie se nesloužili dva, tři, ale čtrnáct let a bojáci byli ukáznění. Nebyli, zaprotestoval rozhodně Kefalín. Chlastali, rabovali, znásilňovali vesnické dívky. Já jsem akorát ze žalu vypil flašku Malagela. Podívejte ke farín, nenáříkejte akorát, když jste se natučeli jako uherská svině. A proč? Jaký jste měl důvod? Pouze ten, že soudruh minister Čepička rozhodl tváří v tvář imperialistickému obklíčení, aby se prezenční služba prodloužila o jeden jediný rok? No, má poklona. Zachrčil zotavující se vojina a obrátil se na druhý bok. Soudruh ministr očekával pochopení od nás všech a že jména pak Co myslíte, že by udělal, kdyby vás teď v tomto stavu viděl? Posral by se. Potrestal by vás. A já vás s tou druhou taky potrestám. Jelikož takového agitátora, jako jste vy, mohu kdykoliv postrádat. Agitátor má agitovat a neblít po chodbách. Až se zotavíte, oznámím vám, jaký trest nastoupíte. Poručík Troník si ještě jednou nepřivětivým zrakem změřil vojina, který ho v nejtěžší chvíli totálně zklamal a odešel zpátky k rotě, která rozhodně nebyla v dobrém stavu. Dušan Jasánek již několik hodin vytrvale plakal. Vidíš vole, řekl mu kula kvata bručavým hlasem. Tohle jsou ty vaše socialistické výdobitky. Já to teda konečně vydržím, protože jsem zvyklý makát, ale ty vypustíš duši někde ve výkopu, nebo ti na tu tvou pitomou redaktorskou palici spadne ze střechy taška. S tím prodloužením rovněž nesouhlasím, ale nemůžeme věci vidět odděleně nejbrž v celku. Dějiny jsou dějinami třídních bojů, já to vidím tak. A my ti za to nakoupem prdel, doplnil ho Kula Kvata. A tato představa ho poměrně rozjařila. Za to Jasánek se urazil. Zprostota nejsou argumenty a uchyluje se k ní ten, kdo neví kudy kam. Já myslím, že v tom prodloužení vojny má prsty nějaký nepřátelský agent, který se vloudil do vedení naší armády. Usiluje o to rozložit morálku vojáků a probudit v nich nespokojenost. Vy klamouši jste sami agenti, vysmíval si Jasánkovi rozložitý kulak. Možná, že jednoho krásného dne odhalí i tebe. Dušan Jasánek neodpověděl, neboť představa, že všechno zavinil nepřátelský agent, ho úplně ovládla. Začal v duchu skládat potupnou báseň na neznámého zlodušského generála, kterou uveřejní v den jeho odhalení. A už se sloky linuly jedna za druhou. K Stalinovi se hrdě hlásil, k světlému jeho odkazu, zatím však podle do armády infikovat chtěl nákazu. Jednota naše rmoutila ho, věděl v čem naše síla je. Jasánek! ozval se od dveří starší na Blažek. Kefalin poblil chodbu před ošetřovnou. Vezměte kýbl, hadrábě, ještě to utřít. Tak to vidíš, řekl Kefalin, když se poněkud vzpamatoval Lapiduchovi Tomáškovi. Miliony vojáků všech armád světa se ožerou, aniž by to vzbudilo jakoukoliv pozornost. A když to jednou udělám já, tak je z toho problém. Řekni, jestli já nemám smůlu. Jak se to vezme? Já tě chci nic vyčítat, ale ty ten nápoj zřejmě nedocenil. To malagelo, to je horší, než věty volej. Podle mýho odhadu byl liter porazil slona. Nač ty úvahy. Snad nechceš tvrdit, že jsem nějak zvlášť vyváděl. No, mohlo to být horší. U nás autosedlář Kadlus vypil devět stoků a pobudal švagra nůžkami na ovocné stromový. Ty z násilnické sklony sice neprojevoval, ale za to s hygienou, kamaráde, s hygienou si byl na štíru. No, je co, už mi naznačoval troník, ale zdálo se mi, že trochu přehání. A ani v nejmenším. Spíš bych řekl, že se vyjadřoval zdrženlivě, a přímo decentně. V počátcích se snažil neznečistit vojenské prostory a blil si z prvního patra na pražskou třídu. Šest chlapů mělo co dělat, aby tě odtáhlo od okna. Proboha, to je katastrofa. Je, ale zdaleka to není všecko. To tě kluci pustili, nablil si nadporučíkovi Mazurkovi do bot. Jak jsem to mohl dokázat? Velice snadno. Paní Mazurková vynesla na chodbu všechny boty, aby je nadporučík vyčistil. Celkem to bylo jedenáct párů. Si nevynechal ani jedny. Te je konec, te konec. Ale zdaleka ne. Nemá smysl, abych tě o všem podrobně informoval. Bylo to příliš stereotypní. Až budeš mít příště chuť na alkohol, měl bys si rozhodně vybrat lepší značku. Myslíš, že bych si radši nedal tokaj? Jenže když má člověk v kapse pětku, tak si nemůže moc vyskakovat. No, a jsem se tě nechtěl nějak dotknout. Jsem to i proto, abych léčil a ne abych tě kritizoval. S každým dobře vít. Ví to je moje heslo. tam vojí na kefalíná deseti dní prosté vazby. Oznámil večer při prověrce nadporučík Mazurek, nastoupené jednotce, a tvářil se přitom, jako by ten strašlivý ortel věřkl sám nad sebou. Všechny ty události posledních dnů ho zcela zaskočily a jemu se zdálo, že se pod nimi co nevidět zhroutí. Žena ho tloukla čím dál více. Poručík Troník se již netajil tím, že si na jeho neschopnost stěžuje u nejvyšších míst. A rota se nacházela přímo v dezolátním stavu. Nadporučík bázlivě zamžoural vodnatýma očima a spěšně odešel do svého bytu. V rozlícené ženě viděl tentokrát menší zlo, než v nasupené a zlověstně se tvářící rotě otrlých a všeho schopných ptpáků. Kefalín, který byl mezitím propuštěn z ošetřovny, přijal trest klidně a mužně. Madná sláva, jako agitátor jsem se nechoval a jako svazák, teprve ne, jsem vinen a dupikat. Dušen Jasánek na něho vyčítavě pohledl. Opice není žádné hrdinství a východisko teprve ne. Já vidím v dané situace pouze jediné východisko a to je dát si neprodleně za vináče. <těk> Ráno byl kefalín odveden do vězení. Učitel Anpoš s prázdným, leč hrozivě napřaženým samopalem za ním kráčel ke kasárnám tankových vojsk. A zřejmě si oddychl, když mohl trestance předat strážnému od bojových jednotek. Byl to vytáhlý svobodník, který neměl z přírustku žádnou radost. Boha jeho, kam ovrazím, do basy se nevejde, kluci už tam jsou namačkaný jako slánečci. To máte tak malou basu? Podívil se Kefalin. A Bása je veliká, ale zájem o ní je přímo nevšední. Delikty narůstají neuvěřitelným tempem. A co bude se mnou? A to se zeptáme kapitána Zlatohlávka, Má dneska dozorčího vojskového tělesa. Zlatohlávek? To jméno jsem ještě neslyšel. To taky není jeho jméno. A jestli mu tak řekneš, tak budeš mít smutnou vojinu. Za to ti ručím, on se jméne Rumštuk. Svobodník mínil zřejmě pokračovat, ale v tom se na scéně objevil sám kapitán Zlatohlávek. Soutroho, kapitáne, právě jsem přijal vězně, pro něho už máme místo. Věznice je zcela přeplněna. Kapitán se zamračil. Máme dost vlastních věznů. Pak se obrátil na kefalína. Co jste provedl, soutroho? Podnapil jsem se s kapitáne, přiznal se kefalin. Spíš jste se ožral. Místo abyste dělal něco užitečného pro společnost, tak jste se choval jako spustlík. Já vám tedy umožním, abyste svou chybu napravil. Jak jistě víte, pro naše hospodářství je velice důležitý sběr starých surovin. V prostoru kasáren, kterým jste procházel, jsem spatřil útržky papíru. Kousky hadruba i jiné významné suroviny. Proto si s nyní vezmete pytel a vše, co může náš průmysl zužitkovat, seberete. Pravedu, zvolal Kefalin, ale svobodník se ošíval. Sodru kapitáne, nemám k dispozici muže, který by vězně při sběru doprovázel. Nejtřeba. Mezi výchovné metody patří i občasná důvěra. Tak nás to učí Sodru Makarenko, který poslal Lupiče na nákup do města. A vyplatilo se to. Lupič se vrátil i s nákupem. Kefalin sbíral odpadky do velikého pytle, když se zčista jasna objevil na nádvoří poručík Troník. Kefalin, co tady děláte? Jak to, že nejste v lochu? Provádím dle rozkazu sběr starých surovin a pomáhám tak našemu národnímu hospodářství. Až dosud jsem sebral čtyři zmuchlané obrany lidu, dvě pohlednice, tři zamaštěné hadry a drůbeží kůstku. Zkrátka se flákáte jako obvykle. Tak to si kefalin svažáka nepředstavují. Vy máte jít ostatním příkladem, získávat je proradotně budování a místo toho patříte k největším narušitelům morálky. Kefalin, musím vás vyreklamovat zbač. Kefalinovi se údivem rozšířili oči. Zítra je v nepomůku schůzka agitátorů rota předsedu svařáckých skupin, vysvětloval poručík. A vy tuto funkci bohužel zastáváte. Je to smutné, ale je to tak. Máte štěstí, že vám to trochu marxisticky myslí, jinak jsem vám už dávno napařil prokurátora. A aniž by se déle zdržoval, rozběhl se do basy, aby vyreklamoval agitátora roty Vojína Kefalina. <těk>